корисливі спонукання, тільки зібрався відповісти його світлості, як віце-президент запропонував зборам висловити одностайне схвалення і подяку автору такого високогуманного проєкту. «Брайтонський конгрес», – сказав він, – «де зародилася ця велика ідея, буде увічнений у пам'яті людей, і ми повинні визнати, що людина, у якої виникла ця ідея, воістину повинна володіти високим розумом, великим серцем і безмірною великодушністю. І ось тепер, коли нас посвятили в цю ідею, чи не здається нам дивним і дивовижним, що до сих пір вона нікому не приходила в голову? Скільки мільярдів витрачених на кровопролитні війни, скільки статків, викинутих на безглузді спекуляції, могло бути вкладено в це прекрасне починання? Закінчивши свою промову, оратор запропонував назвати «Нове місто» на честь його засновника Саразіна. Пропозицію було одноголосно ухвалено, але на прохання доктора Саразена її довелося заново проголосувати. «Ні», – сказав він, – «моє ім'я тут ні до чого. Не будемо приклеювати майбутньому місту ніяких безглуздих найменувань, запозичених з латинської або грецької мови, від них віє нестерпною нудьгою. Адже це буде місто благоденства», я б хотів дати йому ім'я моєї батьківщини, давайте назвемо його Францевілем. Зрозуміло, нікому не спало на думку оскаржувати пропозицію доктора, і прохання його було негайно задоволено. Отже, Францевіль був закладений поки що тільки на словах, але сьогодні ж його ім'я мали внести в протокол і таким чином закарбувати на папері. Збори одразу ж приступили до обговорення перших статей проєкту. Але залишимо поважних членів зборів за цією практичною роботою, яка настільки відрізняється від звичайного кола їхньої діяльності. Повернімося до замітки з хроніки подій, надрукованої в Daily Telegraph, і простежимо за нею крок за кроком по одному з її незліченних маршрутів. Увечері 29 жовтня… Ця замітка, передрукована слово-в-слово слово всіма англійськими газетами, облетіла всі куточки Сполученого Королівства. З'явилася вона, між іншим, і в Гульскон-газеті, та, прикрасивши собою цей скромний аркуш, вирушила з ним на навантаженій вугілям трещогловій шкуні Мері Квін до Роттердама, куди й прибула 1 листопада. Тут її зараз же зловили і вирізали моторні ножиці головного редактора, і єдиного секретаря голосу Нідерландів. Потім переклали мовою великих живописців Кейпа і Потера, І 2 листопада вона на всіх парах приїхала до міста Бремена, прямісінько в редакцію газети «Бремен Меморіал». Тут її одягнули, причесали і передрукували німецькою мовою. Чи варто згадувати про те, що Тевтонський репортер, забезпечивши переклад привабливим заголовком, «колосальна спадщина», не забарився? і, поклавшись на довірливість читачів, шахраював і приписав у дужках від власного кореспондента в Брайтоні. Отже, онімічена замітка потрапила до редакції значної північної газети, де її помістили в другому стовпчику третьої сторінки, обкорнавши їй заголовок, надто авантюрний для такої солідної газети. Нарешті 3 листопада ввечері, пройшовши через усі ці перетворення, Замітка опинилася в товстих руках здоровенного саксонця, лакея професора Єнського університету Шульце, і проникла в кімнату, яка слугувала кабінетом, вітальнею і їдальнею геру професору. Особа професора Шульце, удостоєна такого високого звання, на перший погляд не являла собою нічого примітного. Це був чоловік років 45-ти, досить огрядний. Квадратні плечі свідчили про його міцну статуру, рідкісне, кольору мочалки волосся на скронях і на потилиці облямовувало широку лисину, що починалася від самого чола. Блідо блакитні очі, позбавлені будь-якого блиску, не висловлювали ні думки, ні почуття, але цей тьмяний, нічого не виражаючий погляд викликав неприємне відчуття. Тонкі довгі губи професора Шульца розтискалися. Не мов тільки для того, щоб скупо відраховувати слова. Але розсуваючись, ці губи оголювали два ряди значних зубів, які, здавалося, вчепившись, ніколи не випустять своєї здобичі. Усе це разом узяти справляло вельми неприємне і навіть відразливе враження. Але сам професор Шульце був, мабуть, вельми задоволений своєю зовнішністю. Почувши кроки лакея, професор Шульце підняв очі, Глянув на настінний годинник витонченої французької роботи, який різко виділявся серед грубого несмаку, що оточував його і сухо сказав, «Без п'яти сім моя пошта надходить рівно о шостій тридцять. Ви подаєте її сьогодні із запізненням на двадцять п'ять хвилин. Якщо наступного разу вона не буде в мене на столі рівно о пів на сьому, о восьмій ви будете розраховані». Лакей мовчки вислухав зауваження і попрямував до виходу, але в дверях зупинився і запитав. «Накажете подавати обід, пане? Зараз без п'яти сім. Я обідаю рівно о сьомій. Пора вам вивчити мої звички. Ви служите в мене вже третій тиждень. Запам'ятайте, раз назавжди, що я ніколи не змінюю розпорядку дня, і не маю звички віддавати накази двічі». Професор відсунув газету на край столу і знову взявся за перо. Він закінчував свою статтю, яка мала з'явитися за два дні у віснику фізіології. Ми не зробимо нескромності, повідомивши, що вона мала назву. Чому всі французи тією чи іншою мірою виявляють ознаки поступового виродження? Тим часом Лакей подав обід, що складався з величезної тарілки сосисок з капустою, і гігантського кухля пива. Усе це він мовчки поставив на маленькому столику біля каміна і безшумно пішов. Професор відклав перо і, сівши за маленький столик, з неприхованим задоволенням взявся за їжу, смакуючи її більше, ніж личило би такій поважній людині. Покінчивши з обідом, він подзвонив, щоб подали каву, і, закуривши велику порцелянову трубку, знову сів за свою роботу. Близько дванадцятої години професор дописав останню сторінку і пройшов до себе в спальню, щоб відпочити на заслужений відпочинок. Влігшись у ліжко, він розгорнув газету і почав її переглядати. Його вже почало хилити до сну, як раптом йому потрапило на очі і несподівано привернуло його увагу іноземне прізвище «Ланжеволь» у замічці про колосальну спадщину. Марно намагався, він пригадати, чому це ім'я здалося йому знайомим, але скільки він не напружував пам'ять, нічого не виходило. Відмовившись нарешті від цих безуспішних спроб, професор кинув газету в бік, задув свічку і тут же захропів. Але через якийсь дивний фізичний процес, на вивчення і пояснення якого він колись і сам поклав чимало зусиль. Прізвище Ланжеволь переслідувало його і уві сні. Причому так невідступно, що навіть прокинувшись уранці, він упіймав себе на тому, що машинально повторює його. І раптом, коли він потягнувся до нічного столика, щоб поглянути на свій кишеньковий годинник, його немов щось осінило. Схопивши газету, що валялася на килимку біля ліжка, він кілька разів поспіль прочитав ту саму замітку, в якій учора звернув увагу на прізвище Ланжеволь. Потираючи собі лоб рукою, він щосили напружував пам'ять, силкуючись зловити якийсь спогад, який промайнув у його мозку, і раптом зіскочивши з ліжка і навіть не накинувши строкатого халата, кинувся до каміна і, знявши зі стіни старовинну мініатюру, яка висіла біля дзеркала, повернув її та провів рукавом по запорошеному, пожовклому картону. Він не помилився. На зворотному боці мініатюри виднівся вицвілий, Напівстертий від часу, але все ж досить розбірливий напис «Тереза Шульце уроджена Ланжеволь». Того ж вечора професор Шульце вирушив до Лондона. Глава 4, розділ 6 листопада о 7 годині ранку Гер Шульце вийшов з вагона на вокзалі Черенгкрос. О 12 годині дня він уже входив у будинок номер 93 на Саутгемптон-Роу. Великий зал контори розділявся надвоє невисокою дерев'яною перегородкою. По один бік її знаходилося приміщення клерків, але по інший – приймальня. Тут стояло півдюжини стільців, чорний фарбований стіл, стінні полиці, а на них незліченні ряди зелених папок і адрес-календар. Двоє молодих людей мирно поїдали хліб із сиром, улюблений сніданок усієї молодшої суддівської братії. Панове Білоус, Грін і Шарп. Запитав професор таким тоном, наче він вимагав свій обід. «Містер Шарп у себе в кабінеті. Ваше прізвище у якій справі?» Професор Шульцез є не у справі Ланжеволь. Молодий клерк повторив ці слова в гумову слухову трубку, розтруб якої стирчав зі стіни біля його стільця, але отримавши відповідь у власну вушну раковину, не наважився оголосити її, бо вона звучала приблизно так. «У справі Ланжеволь женіть до біса». Знову якийсь божевільний прийшов доводити свої права. «Солідна людина», – пошепки сказав клерк, приклавши руку до рота. «Неприємний пан, але, як видно, зі становищем». «Він що з Німеччини?» – так він сказав. У слухавці почувся зітхання і сумне. «Ну добре, пустіть, другий поверх, двері прямо», – голосно сказав клерк, показуючи на сходи в глибині кімнати. Професор піднявся на другий поверх і опинився перед оббитими товстою повстю дверима на яких чорними літерами на мідній дощиці красувався напис «Містер Шарп». Містер Шарп сидів за великим столом червоного дерева. Кімната, що іменувалася його кабінетом, була обставлена на казенний лад. Встелена повстю підлога, стільці зі шкіряними спинками, картотека і полиця зі справами. Містер Шарп злегка підвівся на зустріч відвідувачеві, а потім, дотримуючись шанобливого звичаю всіх істинних чиновників, втупився з діловим виглядом у якусь папку, і щонайменше п'ять хвилин гортав папери, що лежали перед ним. Нарешті він повернувся до професора Шульце, який мовчки сидів у кріслі проти нього, і сухо сказав, «Прошу вас, пане, викладіть мені вашу справу, і якомога коротше. Я дуже зайнятий і можу вам приділити лише кілька хвилин». Професор злегка посміхнувся, явно даючи зрозуміти, що його аж ніяк не бантежить цей холодний прийом. Можливо, ви знайдете можливим приділити мені ще кілька зайвих хвилин, коли дізнаєтеся причину мого візиту. Сказав він, я вас слухаю, пане. Справа стосується спадщини Жан-Жака Ланжеволя з Барле-Дюка. Я онук його старшої сестри, Терези Ланжеволь, яка в 1792 році вийшла заміж за мого діда Мартіна Шульце військового хірурга Браун швейської армії. Він помер у 1814 році. У мене збереглися три листи Жан-Жака Ланжеволя до його сестри і листи моїх рідних, у яких згадується про його перебування в домі мого діда, де він був проїздом після бою при Ієні. Крім того, я, зрозуміло, можу представити метричні документи, що встановлюють мою спорідненість із ним не будемо втомлювати увагу читачів докладним викладом усього, що говорив професор Шульце містеру Шарпу. Цього разу він зрадив своїй звичці і говорив вельми розлого. Щоправда, йшлося про те, про що гер Шульце здатний був говорити з невичерпним красномовством, бо це була його улюблена тема. Він прагнув довести містеру Шарпу, англійцю, перевагу німецької раси над усіма іншими. Пред'являючи свої права на цю спадщину, Шульце головним чином ставив собі за мету вирвати її будь-що будь із рук француза, який не здатний розпорядитися нею столком, Національність його суперника – ось що найбільше обурювало професора Шульце. Якби це був німець, він, звісно, не став би наполягати на своїх правах. Але те, що цей француз, який наважується видавати себе за вченого, може звернути свій величезний капітал на поширення французьких ідей. Ця думка доводила його до нестями, він був готовий на все, щоб відстояти свої права. Здавалося, важко було зрозуміти, що спільного між цими політичними міркуваннями і спадщиною бегуми. Але містер Шарп був досить досвідченим ділком, щоб вловити вищий зв'язок між цими національними сподіваннями німецької раси і персональними сподіваннями пана Шульца щодо багатої спадщини. Вони, по суті, були одного порядку. Однак жодних сумнівів бути не могло. Хоч як принизливо було для професора Єнського університету опинитися в спорідненості з нащадком нижчої раси, проте докази були в наявності. Бабка-француженка несла свою частку відповідальності за появу на світ, цього незрівнянного зразка людської природи. Щоправда, ця спорідненість була вельми віддаленою. І отже права професора Шульца на спадщину порівняно з правами доктора Саразена – були теж вельми віддаленими. Однак містер Шарп негайно ж відчув можливість знайти якісь нібито законні підстави для підтримання цих прав. І, виходячи з цієї можливості, відчув дещо інше, вельми привабливе для фірми Білоус, Грін і Шарп, а саме перетворити вигідну справу Ланжеволя на ще вигідніший гучний процес, щось на кшталт Джарндайс проти Джарндайса Діккенса. Очам містера Шарпа постали купи гербового паперу, Актів, протоколів, відносин. Але тут же в нього промайнула ще більш блискуча думка. Постаратися привести своїх клієнтів у їхніх вже зрозуміло інтересах до якоїсь обопільної згоди, яка принесла б йому містеру Шарпу майже стільки ж слави, скільки грошей. Отже, він повідомив Геру Шульце, на яких підставах спадкоємцем вважають доктора Саразена, показав на підтвердження своїх слів, деякі документи і дав зрозуміти, що, можливо, фірма «Білоус», «Грін» і «Шарп», і візьме на себе спробу відтягувати якусь частину на користь Гера Шульца на підставі його ефемерних прав. Вельми ефемерні права, пане, і якщо справа дійде до суду, навряд чи з цього щось вийде. Фірма може взятися за справу, тільки покладаючись на почуття справедливості, настільки глибоко притаманне кожному німцеві. Воно той має змусити Гера Шульце визнати за фірмою дещо інше, але набагато більш безсумнівне право. Право розраховувати на його подяку. Професор Шульце мав достатню кмітливість і не міг не оцінити логічного ходу міркувань талановитого ділка. Він, зрозуміло, негайно заспокоїв його з цього приводу, не уточнюючи, однак, розмірів своєї подяки. Містер Шарп попросив дозволу дати йому час ознайомитися зі справою, і, всіляко виявляючи Шульце свою увагу, проводив його до дверей. Зрозуміло, тепер уже не було й мови про лічені хвилини, якими він так дорожив. Гер Шульце пішов геть, цілком переконавшись, що формально в нього немає жодних прав претендувати на спадщину бегуми, але водночас твердо вірячи, що боротьба між німецькою і латинською расою, а вести цю боротьбу – обов'язок кожного німця, який себе поважає безсумнівно має завершитися торжеством першої. Тепер головним завданням містера Шарпа було промацати щодо цього самого доктора Саразена. Викликаний телеграмою з Брайтона, доктор о п'ятій годині вечора з'явився в кабінет повіреного. Доктор Саразен вислухав повідомлення з повним спокоєм, який здивував навіть містера Шарпа. Він без жодних натяків негайно ж заявив, що справді його рідні часто згадували про двоюрідну бабцю, яка виховувалася в домі якоїсь знатної пані, виїхала разом із нею за кордон, а потім вийшла заміж у Німеччині. Але він не знав точно ні імені, ні ступеня своєї спорідненості з цією бабкою. Містер Шарп, який уже встиг зазирнути у свою картотеку, ретельно підібрану за алфавітом, Люб'язно запропонував докторові ознайомитися з нею. Цілком імовірно, сказав містер Шарп, вдаючи, що він не має права про це замовчувати. Справу цю доведеться передати до суду, бо, в другої сторони, є всі підстави для позовної кампанії, а процеси такого роду мають властивість тягнутися вельми невизначений час. Звичайно, доктору Саразену немає потреби посвячувати суперника в сімейні спогади якими він так відверто поділився зі своїм повіреним. Однак листи Жан-Жака «Ланжеволя до сестри», про які говорив гер Шульце, це як-не-як -як презумпція на його користь. Презумпція, правду кажучи, доволі невагома, позбавлена жодного законного підґрунтя, але все-таки вона існує. Безсумнівно, гер Шульце постарається представити ще деякі свідчення, які йому вдасться витягти з надр муніципальних архівів. Але може статися і так, що за відсутністю справжніх документів суперник не побоїться пустити вхід і підроблені. Тут усе потрібно передбачити. Не виключена навіть можливість і того, що після всіх цих розслідувань і розкопок закон визнає за цією Терезою Ланжеволь, яка так недоречно з'явилася з того світу та її нащадками лине неживими переважні права на цю спадщину. У всякому разі можна чекати на масу всіляких каверс, причіпок непорозумінь словом, тисячі приводів для нескінченного затягування справи. Оскільки і та й інша сторони мають значні шанси на виграш, знайдуться фінансові товариства, які залюбки нададуть їм кредит, візьмуть на себе всі витрати судівництва, натиснуть на всі важелі і використають усі юридичні хитрощі. Один такий знаменитий процес у канцлерському суді тягнувся 83 роки, і припинився тільки тому, що були виснажені всі кошти. Відсотки капітал. Усе було виснажено до чиста. Так і тут розслідування комісії передача справи з однієї інстанції в іншу, тисячі різних процедур. Усе це може тягнутися до нескінченності. Мене 10 років, а суд усе ще не винесе остаточного рішення. І 500 мільйонів, як і раніше, лежатимуть у банку. Доктор Саразен слухав усі ці просторікування повіреного і думав, коли ж він закінчить. Хоч він і не сприймав за чисту монету все, що підносив йому містер Шарп, все ж його мимоволі охопило почуття похмурої безнадійності. Він порівнював себе з мандрівником, який спрямував нетерплячий погляд на омріяну пристань, що була вже зовсім-зовсім близько, аж раптом знову почала віддалятися – Танути в тумані і нарешті зовсім зникла з поля зору. Так може статися і з цією спадщиною. Здавалося, вона вже була ось тут у нього в руках. І їй уже було знайдено призначення, і раптом усе це стало таким хитким. І, здається, от-от розтане в нього на очах. «Да, що ж робити?» – нарешті промовив він. «Що робити?» – протягнув містер Шарп. «Гам, важко сказати, а розплутати цей вузол ще важче». Але врешті-решт усе може вирішитися і цілком благополучно. Містер Шарп був у цьому майже впевнений. Англійське судочинство – найкраще у світі. Дещо повільне, щоправда, але діє безпомилково. Можна не сумніватися, що за кілька років доктор Саразен безперечно володітиме цією спадщиною. Якщо, звісно, кхе-кхе, права його будуть законно доведені. Доктор Саразен вийшов із контори містера Шарпа, Сильно похитнутий у своїй упевненості, що права його будуть коли-небудь доведені, і абсолютно переконаний у тому, що йому треба вибрати одне з двох. Або вести нескінченні тяжби, або відмовитися від своєї мрії. І згадавши про прекрасний проєкт, він важко зітхнув. Тим часом містер Шарп одразу ж викликав до себе професора Шульце і заявив йому, що доктор Саразен ніколи не чув ні про яку Терезу Ланжеволь, що він категорично заперечує існування будь-якої німецької рідні, і навіть думки не допускає ні про яку угоду. Геру Шульце, якщо він бажає наполягати на своїх правах, не залишається, мабуть, нічого іншого, як подати до суду. Містер Шарп, особа в даному випадку абсолютно не зацікавлена, бо його інтерес до цієї справи має суто аматорський характер. Зрозуміло, не стане його відмовляти». Чого ще може побажати будь-який юрист як несудового процесу? Побільше судових процесів та таких, щоб тягнулися кілька десятків дет, як обіцяє тягнутися ця справа. Містер Шарп як професіонал може тільки радіти цьому. Якби він не побоювався викликати підозри у професора Шульце, то простягнув би свою незацікавленість аж до того, що запропонував би професору як захисника його інтересів одного зі своїх колег. «О, вибір захисника в такій справі має величезне значення. Професія юриста в наші дні стала чимось на зразок великої дороги. Які тільки пройди світи і авантюристи не лізуть сюди. Соромно зізнатися в цьому, але доводиться. А якщо цей доктор-француз піде на угоду? Скільки це коштуватиме?» Раптово запитав професор. «Ось що значить розумна людина? Словами її не проведеш. Одразу видно, людина діла». Не марнує часу дарма, а йде прямо до мети. Містер Шарп навіть дещо засмутився такою незвичайною прямолінійністю. Він почав доводити Геру Шульце, що справи так скоро не робляться, що не можна вирішувати результат переговорів, коли їх ще не розпочато. Що якщо доктора Саразена і вдасться схилити до угоди, то не інакше, як через тяганину, щоб у нього аж ніяк не могла з'явитися думка, що Гер Шульце готовий іти на мирову. «Прошу вас, пане», – підсумував він, – «надайте цю справу мені, покладіться в усьому на мене, і я вам ручаюся за успіх». «Я теж ручаюся», – сказав Гершульце, – «але я б хотів знати, скільки це коштуватиме». Однак цього разу йому не вдалося вивідати в містера Шарпа, у яку суму англійський повірений розцінює німецьку подяку. І він змушений був надати юристу в цій справі повну свободу дій коли наступного дня доктор Саразен, викликаний містером Шарпом, увійшов до нього в кабінет. Містер Шарп дещо стривожений тим незворушним спокоєм, з яким доктор поцікавився своїми справами, заявив йому, що після ретельного розгляду, зваживши всі за і проти. Він дійшов висновку, що зло треба знищити в самому корені. І найкраще, що можна зараз зробити, це запропонувати новому претенденту піти на угоду. Містер Шарп тут же підкреслив, що мало хто на його місці здатен проявити таку виняткову безкорисливість і дати своєму клієнтові таку пораду. Але він, містер Шарп, дбає про цю справу з істинно батьківською дбайливістю і ставить собі за мету привести її до якнайшвидшого вирішення. Доктор Саразен, вислухавши цю пораду містера Шарпа, визнав її більш-менш розумною. Він так звикся за ці дні з мрією здійснити якнайшвидше свій прекрасний проєкт, що готовий був усім поступитися для цієї мети. Відкласти його на 10 років, або хоча б навіть на рік було б для нього жорстоким розчаруванням. Слабо знаючись на фінансових і юридичних питаннях, він хоч і не цілком довіряв пишним просторікуванням містера Шарпа. Проте залюбки готовий був поступитися своїми правами за солідну суму готівкою, що дала б йому змогу негайно взятися до справи. Тому він надав містеру шарпу повну свободу дій. Таким чином англійський повірений домігся того, чого хотів. Можливо, що інший на його місці піддався без покусі затягнути справу, затіяти низку нескінченних судових процесів, які забезпечили б його фірму солідною довічною рентою. Але містер Шарп був не з тих людей, які займаються тривалими спекуляціями він бачив перед собою можливість зняти одним махом рясний урожай і вирішив не втрачати нагоди. Наступного дня він написав докторові, що Гер Шульце, мабуть, не заперечує проти того, щоб вступити в переговори про угоду. У наступні візити до лікаря і потім до Гера Шульце. Він по черзі повідомив своїм клієнтам, що протилежна сторона категорично відмовляється від жодних перемовин про угоду, і що, крім того, ходять чутки про третю претендента на спадщину, який десь-десь з'явився. Ця гра тягнулася приблизно тиждень. Зранку все начебто складалося якнайкраще, а ввечері раптом виникала якась несподівана перешкода, і все йшло шкереберть. Бідному докторові раз у раз розставляли якісь капкани. Раптово виникали якісь непорозуміння, коливання, затримки. Містер Шарп ніяк не міг наважитися смикнути вудку. Він дуже боявся, що в самий останній момент риба почне битися і зірветься з гачка. Але стосовно доктора Саразена, всі ці заходи обережності були абсолютно зайвими. З найпершого дня доктор, який за будь-яку ціну хотів уникнути всяких зволікань, пов'язаних із процесом, готовий був піти на угоду. Нарешті, коли на думку містера Шарпа психологічний момент настав, або висловлюючись більш розв'язною мовою, клієнт був готовий. Він одразу смикнув лісу і запропонував негайно підписати угоду. Одразу ж знайшовся і готовий до послуг доброзичливий банкір Стілбінг, який запропонував розділити капітал порівну між обома сторонами, відрахувати кожному з них по 250 мільйонів і отримати за послугу як комісійній всього лише скромний надлишок півмільярда двадцять сім мільйонів. Доктор Саразен мало не кинувся на шию містеру Щарпу, коли той з'явився до нього з цією пропозицією. Він готовий був підписати ці умови, Тут же він жадав підписати їх. Він вважав їх чудовими і з радістю спорудив би золоті пам'ятники банкіру Стілбінгу, повіреному Шарпу і всій банкірській і сутяжницькій братії сполученого королівства. Отже, склали акти, скликали свідків. У Сомерсетхаус усе підготували для скріплення актів. Гер Шульце здався. Притиснутий до стіни містером Шарпом, він, скригочучи зубами, мав визнати – що якби мав своїм супротивником не настільки поступливу людину, як доктор Саразен, то тільки прогорів би на своїх клопотах і залишився б ні з чим. Усе відбулося дуже швидко. Після того, як обидва спадкоємці надали свої повноваження і офіційно заявили про свою згоду на розподіл спадщини. Кожен із них отримав чек на пред'явника на 100 тисяч фунтів стерлінгів і гарантійне зобов'язання на виплату всього капіталу, Негайно ж після завершення деяких необхідних формальностей. Так, на найбільшу славу і торжество англосаксонської раси закінчилася ця воїстину дивовижна справа. Розповідають, що того самого вечора містер Шарп, обідаючи зі своїм приятелем Стільбінгом у Кобзден-клубі, випив келих шампанського за здоров'я доктора Саразена і ще один за здоров'я професора Шульце, а потім, захопившись, вигукнув, допиваючи пляшку. Ура, прав, Британія, ну хіба може хто змагатися з нами? Але сказати правду банкір Стільбінг вважав, що його приятель зганьбився, бо спокусившись на 27 мільйонів, він випустив із рук справу, що могла би принести щонайменше 50. І те саме думав і професор Шульце, бо він, зрозуміло, був змушений піти на будь-яку угоду. А подумати тільки, що можна було зробити з такою людиною, як доктор Саразен. Легковажний, нестійкий кельт та фантазер до того ж. Гер Шульце чув про проєкт свого суперника – побудувати французьке місто і створити в ньому такі умови, які сприяли би розвитку найкращих людських якостей на здорових моральних і фізичних засадах і щасливому зростанню мужніх і сильних поколінь. Ця затія доктора Саразена здавалася професору – безглуздою. Він заздалегідь пророкував її повний провал – бо вона, на його думку, суперечила закону еволюції, який прирікав латинську расу на виродження, на повне підпорядкування саксонській расі, а надалі на цілковите зникнення з лиця землі. Однак, якщо проєкт доктора буде якоюсь мірою здійснено, і тим паче, якщо уявити собі, що він матиме успіх, цей процес може небажаним чином затягнутися. Тому обов'язок кожного істинного саксонця, який визнає цей непорушний закон – і прихильний до ідеї світового порядку, намагатися всіма силами перешкодити божевільному задуму. І тут ставало зрозуміло, що саме він – професор Шульце, доктор хімічних наук, приват-доцент Єнського університету, відомий своїми численними працями про відмінності рас, працями, у яких він доводив, що німецьку расу обрали, щоб вона поглинула всі інші. Саме він покликаний великою незмінною творчою і руйнівною силою природи знищити цих пігмеїв, які наважилися збунтуватися проти неї. Від століття було вирішено, що Тереза Ланжеволь з'єднається шлюбом з Мартіном Шульце, і що обидві ці раси. німецька в особі професора Шульце і латинська в особі доктора Саразена – зіткнуться одна з одною і перша знищить другу. І ось він Шульце вже тримає у своїх руках половину статків доктора Саразена, зброю, якою він буде боротися. Утім, цей поєдинок у програмі професора Шульце аж ніяк не стояв на першому місці. Він тільки доповнював його інші, набагато ширші плани щодо винищення всіх народів, які не захочуть злитися з німецькою расою і присвятити себе служінню Фатерланду. Так німці часто називають Німеччину. Однак оголошуючи себе нещадним ворогом французького вченого, професор Шульце вважав за необхідне ближче ознайомитися з його проєктом, якщо тільки це можна було назвати проєктом. З цією метою він узяв участь у Міжнародному гігієнічному конгресі і став акуратно відвідувати його засідання. Після одного з таких засідань, коли члени конгресу залишали зал, доктор Саазен і дехто з присутніх почули – як професор Шульце в розмові з кимось гучно заявив, що одночасно з Францевілем буде споруджено інше потужне місто, яке зітре з лиця землі цей протиприродний, безглуздий мурашник. «Я сподіваюся», – додав він, – «що досвід, який ми здійснимо, послужить прикладом усьому світу. За всієї своєї любові до людства доктор Саразен чудово розумів, що не всі його близькі гідні іменуватися філантропами». Людина розсудлива, він одразу ж сказав собі, що ніколи не варто нехтувати жодною загрозою, і добре запам'ятав ці слова свого супротивника. Через деякий час у листі до Марселя, якому він пропонував узяти участь у своєму проєкті, він розповів про цей випадок. І так жваво зобразив професора Шульце, що юний ельзасець зрозумів, з яким жорстоким ворогом доведеться мати справу доброму докторові Саразену. Лист доктора закінчувався такою фразою «Нам знадобляться сильні і енергійні люди, діяльні і невтомні вчені, не тільки для того, щоб творити, а й для того, щоб захищатися». Марсель негайно ж відповів йому «Якщо я зараз і позбавлений можливості взяти участь у творенні вашого міста, ви твердо можете розраховувати на те, що я прийду вам на допомогу в потрібний момент». Я постараюся не випускати з уваги цього шульца, якого ви так жваво описали. Мій обов'язок Ельзастя зобов'язує мене ближче ознайомитися з його планами. Поруч із вами або далеко від вас я відданий вам незмінно. І якщо навіть протягом кількох місяців, а може бути і років, ви нічого не почуєте про мене, не турбуйтеся. Де б я не був, мета в мене одна – працювати на користь вам і, отже, служити Франції». Глава 5. Сталеве місто минуло п'ять років відтоді, як спадщина Бегуми перейшла у власність її спадкоємців. Дія відбувається тепер у Сполучених Штатах, на півдні Орегона, за 10 миль від узбережжя Тихого океану. Тут між двома прикордонними державами розстеляється велика територія, що являє собою щось на зразок американської Швейцарії. Справді тут все нагадує Швейцарію. Круті-кручі встромляють у небо свої загострені вершини. Глибокі улоговини прорізають довгі ланцюги – гір. Величний дикий ландшафт відкривається погляду, якщо подивитися зверху, з висоти пташиного польоту. Але в цій оманливій Швейцарії не процвітає мирна праця. Як у тій європейській Швейцарії, де жителі випасають худобу на горах. Утримують готелі для тих, хто приїжджає, наймаються у провідники. Ні, це, скоріше, альпійські декорації. Скелясті гори ущелини, порослі віковими соснами. А під усім цим царство заліза і кам'яного вугілля. Якщо якийсь мандрівник, спокусившись цим відокремленим пейзажем, зупиниться і прислухається до гірської тиші. Він не вловить у цій величній тиші того гармонійного белькотіння життя, яким наповнені стежки оберланда. До нього долинають здалеку глухі удари молота. Він відчуває у себе під ногами важке здригання землі від віддалених вибухів. Йому, здається, немов він стоїть на підмостках неосяжного театру. Що ці величезні скелі порожні всередині, і що вони будь-якої хвилини можуть канути в якісь таємничі глибини. Дороги, вимощені щебенем зі шлаком, звиваються схилами гір. Серед пучків жовтої обпаленої трави шматки подрібненого шлаку що відливають усіма кольорами, горять, як очі Василіска. Там і покинута шахта, розмита дощами, поросла по краях колючим терном. З'яє своєю роззявленою пащею, відкриваючи бездонну прірву, що нагадує кратер згаслого вулкана. Повітря просякнуте кіптявою і щільно огортає землю темною пеленою. Жоден птах не пролетить, навіть комахи зникли звідси. І ніхто й не пам'ятає, чи водилися тут коли-небудь метелики. Оманлива Швейцарія. На північному кордоні цього гірського району. Там, де круті уступи переходять у пологі рівнинний ландшафт, відкривається між двома пасмами голих пагорбів червона пустеля. Так називалася до 1871 року. Ця місцевість за кольором ґрунту, просоченого оксидами заліза. Нині вона іменується Штальфельд, що означає «сталеве поле». Уявіть собі гірське плато, що простягається на 5-6 квадратних миль з піщаним безплідним ґрунтом, засіяним галькою. Мляве безжиттєве пустельне, як висохле дно якогось давно зниклого моря. Природа нічого не зробила, щоб оживити цю пустелю. Але людина раптово проявила нечувану енергію і завзятість. За п'ять років на Голій кам'янистій рівнині виросло 18 робітничих селищ з маленькими сірими, суцільно однаковими дерев'яними будиночками. Їх привезли зовсім готовими з Чикаго. І тепер тут живе численне робітниче населення. У самому центрі робітничих селищ біля підніжжя Гірського Кряжа. Що таїть невичерпні запаси кам'яного вугілля, підноситься темна громада. По хмурі квадрати будівель із симетрично розміщеними рядами вікон, а над червоними дахами цих будівель густий ліс циліндричних труб, які без перестанку виривають величезні клуби чорного диму. Цей дим завішує небо чорною завісою, яку раз у раз прорізують яскраві вогняні спалахи. Вітер доносить здалеку глухий гуркіт, схожий на гуркіт грому або на гул прибою, але більш ритмічний і величний. Це ж Талептат – сталеве місто, німецьке місто. Власне володіння Гера Шульце, колишнього професора хімії Єнського університету. А нині завдяки мільйонам бегуми – найбільшого у світі сталеливарника, що займається головним чином литтям гармат, постачаючи їх до всіх країн нового та старого світу. Він відливає гармати всіх видів і всіх калібрів з гладким каналом і з нарізкою з казенником, нерухомим і ковзним. Для Росії і для Туреччини, для Румунії та Італії, для Японії та Китаю. Але найбільше для Німеччини. Завдяки могутній силі грошей, ніби за помахом чарівного жезла, виросла з-під землі ця страшна громада. Це місто-завод, де живуть і працюють 30 тисяч робітників, переважно німців. За 2-3 місяці продукція цього нового заводу завдяки своїй неперевершеній якості набула світової популярності. Професор Шульце видобуває залізну руду і кам'яне вугілля з власних шахт. Тут же переплавляє їх у сталь і тут же відливає з неї гармати. Він зумів досягти того, що не вдавалося жодному з його конкурентів. У Франції робили виливки вагою до 40 тисяч кілограмів. В Англії вдалося відлити чавунну гармату в 100 тонн вагою. В Есені на заводі Крупна. Відливають бруски сталі вагою до 500 тисяч кілограмів. Але для Гера Шульце не існує ніяких меж. Замовте йому гармату будь-якої ваги, будь-якої потужності. Він відліє її точно блискучу, як новенька монета, акуратно в призначений термін. Але і ціну заламає, будьте певні. Схоже, що мільйони, які дісталися йому 1871 року, тільки роздражнили його апетит. У гарматному виробництві так само, як і у всякому іншому. Попереду всіх виявляється той, хто вміє робити те, чого не вміють інші. Зайве говорити, що гармати Гера-Шульца вирізняються не тільки тим, що вони можуть бути будь-якого розміру, але також і своєю чудовою якістю. Вони, зрозуміло, зношуються від вживання, але вони ніколи не розриваються. Штальштадтська сталь має, мабуть, якісь особливі властивості яких тільки казок не розповідають про штальштатські таємничі сплави і хімічні секрети. Але достовірно тільки одне – ніхто не знає, в чому полягають ці секрети. Так, у цьому можна не сумніватися, у штальштатті добре вміють зберігати секрети. У цьому куточку Північної Америки, відрізаному від світу стіною гір, оточеному пустелею, розташованому щонайменше на відстані 500 миль, від найближчого населеного місця немає жодних слідів тієї свободи, з якої виросла могутня сила Республіки Сполучених Штатів. Якщо доля приведе вас до Стінштальштадта, марно будете. Ви намагатися проникнути в його важкі ворота, від яких в обидва боки тягнуться глибокі рови і височують укріплення. Сувора невблаганна варта негайно поверне вас назад. Вам доведеться зупинитися в одному з передмість потрапити в сталеве місто. Ви можете тільки, якщо знаєте магічне слово, пароль, або якщо маєте перепустку, скріплену всіма належними печатками та підписами. Така перепустка, мабуть, була у молодого робітника, який одного похмурого листопадового ранку прибув у Шталептат. І, залишивши в готелі передмістя свій потертий шкіряний саквояж, попрямував пішки до найближчих воріт цього міста. Це був рослий малий, міцної статури, вдягнений на манер американських колоністів у товсту матроську куртку без коміра, вовняну фуфайку і широкі плісові пісани, спрямовані у високі чоботи, низько насунувши на очі крислатий фетровий капелюх, немов намагаючись приховати своє прокопчене вугільним пилом обличчя. Він ішов легкою ходою, тихенько насвистуючи собі в бороду. Підійшовши до воріт, молодий чоловік простягнув вартовому папірець, на якому було щось надруковано, і його одразу ж пропустили. «У вас перепустка до майстра Зелігмана, сектор к вулиця 9. Майстерня 743», – сказав вартовий. «Ідіть праворуч по окружному шосе до вказівного знака «Китам підійдете до будки». Правило знаєте. За вхід у чужий сектор одразу звільняють». Крикнув він у слід молодій людині, яка йшла. Молодий робітник пішов за вказаним напрямком і опинився на круговому шосе. Праворуч від нього тягнулося полотно окружної залізниці, а за нею височіла точно така ж стіна, як та, що оточувала місто. Таким чином усе місто являло собою систему концентричних кіл, розділених радіальними укріпленнями на відокремлені сектори, які не з'єднуються між собою але оперезані одним загальним ровом і кріпосною стіною. Незабаром молодий чоловік підійшов до стовпа з літерою, що стояв проти масивних воріт, над якими була викарбувана з каменю та ж буква. Він постукав у віконце будки. Цього разу до нього вийшов чоловік на дерев'яній нозі, з медаллю на грудях. Він уважно прочитав папірець, приклав до нього ще одну печатку і сказав «Підете прямо». Дев'ята вулиця ліворуч. Молодий чоловік минув цей другий загороджувальний пост і опинився нарешті у секторі К. По обидва боки дороги, що вела від воріт, тягнулися під прямим кутом ряди однакових будівель. Гуркіт машин ставав дедалі оглушливішим. Ці похмурі сірі корпуси, що витріщаються тисячою вікон, що світяться, були схожі на якихось чудовиськ. Але прибулець, мабуть, звик до такого видовища і не звертав на нього жодної уваги. Хвилин за п'ять він завернув на дев'яту вулицю. І розшукавши цех 743, увійшов до невеличкого приміщення, заставленого стелажами і картотеками, серед яких сидів майстер Зелігман. Майстер узяв перепустку, уважно прочитав її і перевів очі на молодого чоловіка. «Пудлінговщиком вступаєте?» – запитав він. Вже дуже ви молоді. Не у віці справа, відповідав молодий робітник. Мені незабаром буде 26, і я вже сім місяців як працюю пудлінговщиком. Можу, якщо бажаєте, показати вам атестати, які я пред'являв начальнику вашої контори з найму в Нью-Йорку. Молодий чоловік говорив німецькою вільно, але з якимось легким акцентом, який, мабуть, викликав деяку підозру майстра. «Ви ельзасець?» – запитав він. Ні, я швейцарець із Шааузена. Та ось я можу показати вам мої папери, у мене все в порядку. Він вийняв зі шкіряного портфеля паспорт, атестати та посвідчення і простягнув усе це за Легмано. Добре, добре, сказав той, заспокоївшись, побачивши офіційні документи. Врешті-решт вас прийняли, і моя справа тільки вказати вам робоче місце. Він вніс ім'я Йоганна Шварца у велику книгу. Потім написав це ім'я на блакитній картці під номером 57938 і вручив її молодому чоловікові. «Щодня о сьомі ранку ви маєте з'являтися до будки біля воріт і пред'являти цю картку, за якою вас пропускатимуть у місто. У будці ви візьмете жетон із вашим номером і вранці. Приходячи, будете пред'являти цей жетон мені». О сьомій годині вечора після закінчення роботи ви будете опускати цей жетон у скриньку біля входу в цех. Рівно о сьомій, ні хвилиною раніше. Правила то мені відомі. А я можу жити на території заводу, запитав Шварц. Ні, ви маєте знайти собі приміщення в селищі, але харчуватися ви можете в цеховій їдальні. За дуже помірну ціну. Ваша заробітна плата поки що буде долар на день. Через кожні три місяці вона збільшується на 20%. Стягнень у нас не буває, тільки звільнення. За першого ж порушення правил я віддаю наказ про звільнення. Наказ підписує інженер цеху. Ви хочете сьогодні ж приступити до роботи, а чому б ні? Попереджаю, що сьогоднішній день вважатиметься за півдня, сказав майстер і, запропонувавши Шварцу слідувати за ним, попрямував до внутрішньої галереї. Вони пройшли широким коридором, перетнули двір і вступили у велике приміщення, яке своїми розмірами і будовою нагадувало дебаркадер великого вокзалу. Окинувши цех поглядом професіонала, Шварц на секунду завмер на місці від захоплення. По обидва боки довгого залу йшли у два ряди масивні циліндричні колони, що не поступалися за висотою і діаметром колонам храму святого Петра в Римі. Вони піднімалися від землі до скляного склепіння і через нього виходили назовні. Це були труби пудлінгових печей, поставлені на кам'яному фундаменті. Їх було 50 у кожному ряду. До одного кінця платформи щохвилини підходили поїзди з чавуном, яким завантажували печі з іншого кінця чавун, уже перетворений на сталь, вантажили в порожні потяги, що прибували. Це перетворення і досягається пудлінгуванням. Тут моторно і спритно орудували бригади напівголих циклопів, озброєних залізними гаками. У піч, засипану шлаком, укладають шматки чавуну і доводять їх до сильного напруження. Щоб отримати залізо, цей чавун доводять до стану в'язкої маси і потім починають розмішувати. Щоб отримати сталь, метал настільки близький до заліза за складом, але водночас настільки відмінний від нього за своїми властивостями. Треба почекати, щоб сплав перетворився на текучу масу, для чого потрібне більш високе напруження печі. Тоді пудлінговщик, озброєний залізним кочергою, перевертає і мішає у вогні цю металеву масу. Доти, доки оболонка зі шлаку не досягне в'язкості. Потім розділивши її на чотири частини. Криці він передає їх одну за одною на паровий молот. Тут же проводиться наступна операція. Проти кожної печі встановлений паровий молот, що приводиться в рух парою з вертикального котла, вправленого в цю ж піч, молотобоєць у високих чоботях з наколінниками, в нарукавниках з листового заліза в товстому шкіряному фартусі, і в металевій сіці, що захищає обличчя, схожий на лицаря в обладунках, підхоплює довгими щіпцями розпечену крицю і кладе її під молот. Під дією парового молота, який обрушується на крицу всією своєю колосальною вагою. Всі зайві домішки і забруднювальні шлаки витискають із криці наче з губки. Снопи іскор. Вогняні бризки летять на всі боки. Потім крицю знову кидають у піч і розжаривши до потрібного ступеня. Знову кладуть під паровий молот. У цій величезній кузні стояв безперервний гул. Скрегіт тяжкі глухі удари. Стрімко рухалися тисячі приводних ременів, високо розліталися, вогняні бризки, нестерпне полум'я, розпечених до білого кольору печей сліпило очі. Людина серед цього шаленого реву поневоленої матерії здавалася майже дитиною. Але які ж міцні, сильні молодці були ці пудлінговщики. Стояти біля палаючої печі і місити витягнутими руками кілька годин поспіль у цій пекельній температурі – Розпечену до білого кольору металеву масу вагою у 200 кілограмів. І водночас не зводити з неї очей. Від такої каторжної праці найздоровіша людина за якихось 10 років стає повністю непридатною. Шварц, ніби бажаючи показати майстрові, що він до цієї справи звичний. Скинув із себе куртку, зняв фуфайку і оголивши торс молодого атлета з міцними м'язами, що виразно вимальовується озброївся ключкою і почав уміло орудувати в печі. Переконавшись, що він прекрасно справляється з цією справою, майстер залишив його за роботою, а сам повернувся в контору. Юнак працював без перерви до самого обіду, але чи то через те, що він вносив у свою роботу надто багато завзяття, чи то через те, що недостатньо підкріпився зранку. Він раптом якось одразу видихався і ослаб, що одразу ж помітив старший у бригаді. «Ні, ти в пудлінговщики не годишся», – сказав він. «Краще зараз же просися в інший цех, а то потім пізно буде». Шварц став запевняти його, що це випадкова втома, яка скоро мине, і що він може пудлінгувати не гірше за будь-кого іншого. Проте бригадир вважав за потрібне доповісти начальству. І молодого робітника негайно ж викликали до старшого інженера. Інженер ретельно перевірив його документи і, похитавши головою, суворо запитав «Хіба ви пудлинговщиком працювали в Брукліні?» Шварц зніяковіло опустив очі. «Я вже вам зізнаюся, що я працював ливарником. Хотів заробити побільше, от і вирішив піти в пудлінговщики. «От усі ви так», – з досадою сказав інженер, знизуючи плечима. У 25 років ви хочете робити роботу, яка і в 35 не всякому під силу. Чи хороший ви ливарник принаймні. Останні два місяці я числився за першим розрядом. Нема чого вам було йти звідти, тут ви почнете з третього. І ще будьте задоволені, що вам дають можливість перейти в інший цех. Інженер черкнув кілька слів на перепусті. Зв'язався з конторою по дротовому телеграфу і, звернувшись до Шварца, сказав. «Поверніть ваш жетон, виходьте з цеху і вирушайте прямо в сектор О, у контору старшого інженера». Він попереджений. Біля воріт сектора Ошварцу знову довелося пройти через усі ті формальності, які він подолав, щоб потрапити сюди. Його опитали, перш ніж впустити. Потім направили до майстра. І той сам проводив його в ливарний цех. Тут робота була більш спокійна і не така напружена. Це в нас малий цех, сказав майстер. Ми відливаємо тут тільки 42-мм гармати. До відливання великих гармат допускаються тільки робітники першого розряду. Малий цех мав 150 метрів завдовжки і 65 завширшки. У ньому, за побіжним підрахунком Шварца, містилося щонайменше 600 тиглів, встановлених залежно від їхніх розмірів по 4, по 8 і 12 штук у печах. Розташованих уздовж стін. Посередині на всю довжину цеху йшло поздовжнє заглиблення, де стояли готові форми, куди надходила розплавлена сталь. По обидва боки заглиблення тягнулися рейки, якими рухався підйомний кран, подаючи і забираючи ці величезні маси металу. Як і в пудлінговому цеху, з одного кінця коліями прибували склади, навантажені сталлю. З іншого вивозили щойно відлиті гармати. Біля кожної форми стояв робітник із залізним прутом у руках, який спостерігав за плавкою в тиглях. Всі ці операції, які були знайомі Шварцу з інших заводів, тут були доведені до досконалості. Коли проба показувала, що плавка готова, лунав сигнальний дзвінок, і негайно ж до кожної печі підходили двоє робітників однакового зросту із залізною штангою на плечах. За свистком бригадира, який з хронометром у руках спостерігав за операцією, тигель щіпцями виймали з вогню і вішали на гаки штанги. Робітники плавним рухом перекидали вміст тигля – спеціальні жолоби з вогнетривкої глини, по яких розплавлена сталь стікала у воронку, розташовану над виливницею, а розпечений тигель опускали в пристосовану для цієї мети ванну. Цю операцію проводила послідовно кожна бригада робітників у кожній печі. Без єдиного перебою. Причому кожен рух був так суворо розрахований, що через одну десяту секунди після того, як перекидали останній тигель, всі тиглі вже лежали у ванні. Залізна дисципліна, звичка, набута досвідом, і ритмічна узгодженість усіх рухів робили це диво. Шварц, мабуть, був добре знайомий із цим процесом. Його поставили в пару з робітником його зросту, і після перевірки роботи на пробному виливку визнали чудовим ливарником. Після закінчення роботи майстер сказав йому, що він може сподіватися на швидке підвищення. Коли Шварц о сьомій годині вечора вийшов за межі Сталевого міста, він насамперед вирушив до готелю за своїм саквояжем. Звідти він пішов дорогою, яка вела до групи будиночків, помічених ним ще вранці. Тут він без зусиль знайшов собі кімнатку в однієї доброї жінки, яка взяла його на повний пансіон. Повечерявши він, не пішов шукати зустрічі з іншими молодими робітниками до пивного, а замкнувся в себе в кімнаті. Вийняв із кишені шматок сталі та шматок шихти, які він непомітно підібрав у ливарному цеху. І в світлі лампи, що коптила, став уважно розглядати їх. Потім він дістав із саквояжа товстий переплетений зошит і перегорнувши сторінки, списані різними нотатками, формулами і обчисленнями сів писати. Він писав французькою, але з обережності шифром, ключ якого був відомий йому одному – 10 листопада Шталептат. У методі подлінгування не виявив нічого особливого. Взаємовідношення температур порівняно невисоких при першій і повторній плавці – Відповідають правилам Чернова. Що ж стосується лиття, воно проводиться за способом крупа. Але з абсолютно дивовижною точністю і узгодженістю дій. У цій точності і криється секрет успіху німців. Вона пояснюється властивою німцям музикальністю. Англійцям важче досягти такої досконалості. І не стільки через дисципліну, скільки через відсутність слуху. А ось французи, найкращі танцюристи у світі, легко могли би цього досягти. Поки що не знаходжу нічого загадкового в цьому чудово поставленому виробництві. Зразки руди, які я підібрав у горах, мало чим відрізняються від наших доброякісних залізняків. Кам'яне вугілля справді дуже високої якості і чудово коксується. Але не вирізняється жодними іншими особливостями. Безсумнівно, до процесу обробки у Шульце приступають тільки після ретельного очищення руди. Але це не так уже й важко здійснити. Тепер для того, щоб до кінця проникнути в усі таємниці їхнього виробництва. Мені залишилося тільки визначити склад вогнетривкої глини, з якої вони роблять тиглі, ливарні форми і труби. Коли цей секрет буде у нас у руках, і ми привчимо наших робітників-ливарників. До такої самої дисципліни і точності. Я не сумніваюся, що ми зможемо робити в себе те саме, що роблять тут. Щоправда, я бачив поки що всього ще тільки два цихи. А їх принаймні 24. Не рахуючи центрального апарату, планового і модельного відділів і секретного кабінету. Щось вони замишляють у цьому лігві. Після погроз Гера Шульца, який отримав у свої руки таку спадщину, можна побоюватися всього. Тут Шварц, відчувши втому, зачинив зошит, роздягнувся, узяв якусь стару книжку і, влігшись у ліжко, що вирізнялося всіма незручностями типового німецького ліжка, закурив трубку. Думки його блукали десь далеко. Попихиваючи люлькою, він неуважно стежив за легкими хмарками світлого ароматного диму. Нарешті він відклав книжку і довго лежав, замислившись немов заглибившись у вирішення якогось важкого завдання. «Ах, що б там не було!» – раптом вигукнув він. «Хоч би сам чорт допомагав Геру Шульце. Все одно я проникнув його секрет і дізнаюся, що він там таке задумав проти Францевілля. Він заснув з ім'ям доктора Саразена на вустах. Але у вісні з губ його зривалося інше ім'я. Ім'я маленької дівчинки Жанни. Вона все ще…»